i finvädret idag. Härligt, det har jag också. Jag känner mig lite lätt darr i benen. så jag, jag sa det till Peter här, för jag och Oskar var i, på Ormberget och han tog knäcken på mig. <laughs> Om jag inte visste att det var i bra form så skulle jag ha gett upp direkt. Men, men, eller jag kanske borde ha gett upp <laughs> lite tidigare. Men, men det var jättehärligt väder, jättehärligt att vara ute. Jag har laddat för den här predikan ett tag. Jag sa i förra söndagen att det skulle tala om det här med att ja, hantera vrede helt enkelt. Ilska, att vara arg och såna saker. Och faktum är att det, det, det här budskap... Alltså, vi har pratat om Bergspredikan här under hösten. här, och Egentligen så är det alltså, det här som jag tyckte var det mest spännande. Alltså, så Det är liksom det här som jag siktar mot på något sätt. Sen så tror jag förväntan ökade ytterligare lite, vi hade en ledarträning här i veckan där jag gick igenom och försökte visa hur jag jobbar när jag förbereder en predikan och hur jag liksom lägger upp min predikan, så nu kommer flera av er här att sitta och analysera och fundera på vad jag gör och, och, och inte gör och, och vad i allt det här som jag är då, sådär. Nu ska vi se här, nu skulle jag vilja att ni är ärliga. Är det någon mer, någon mer här i rummet än jag som, som har varit arg någon gång den här veckan? <laughs> ni behöver inte berätta om, om vad ni har <laughs> känt, sagt, gjort och så vidare. Men, men är det någon här inne i rummet som inte har varit arg den senaste månaden? Ingen? Nej. Okej, okay. då, då är vi liksom på, på, på rätt ställe, tror jag, med, med den här förkunnelsen. Alltså vrede, att vara arg, är någonting som, som alla människor berörs av och kämpar med på olika sätt. Sen är vi olika i det, men jag och är olika. Jag har haft eh, problem med att liksom, jag, jag hettar till. Så här. Jag skyller på mina gener, men, men det... Eh, det, det kan koka över kan man säga. Det, det var När jag var i tonårsperioden så hände det ofta. Alltså jag har slagit sönder ett antal tennisracketar. När jag höll på med det bara i ren, eh, rent vansinne. Men det, Therese tycker det är helt otroligt att man kan hålla på sig överhuvudtaget. Men jag tycker att det är helt förståeligt. <laughs> att man kan gå lös på saker och ting. Jag kan säga, den här, en av mina utbrott den här veckan det var min cykel. När den hade frysit ihop och jag inte fick liksom Åh! så här och så fick den en, <skratt> en smäll. Så ja, det är inte för att liksom säga att det är okej okay att bli arg, men det händer oss så vi, vi kokar och Sen så kan man vara mer som, som Therese liksom som är mycket jämnare och lugnare i temperamentet. Men det kan yttra sig då på andra sätt istället. Med liksom vresighet, irritation eller att man trycker ner och går och bär det under kortare eller längre tid inom sig och sådär så jag tror att vi alla känner igen oss i det här på ett eller annat sätt jag har ganska mycket liksom som mycket bibeltext det är en portion från Matteus evangeliet och så är det ett, några verser som, som Paulus skriver i Efeser som jag kommer att vilja ha som utgångspunkt jag ska lägga en liten liten grund eh, först om, om vrede. Och sen så kommer jag att förklara vad, vad vrede och ilska och så här gör med oss. Och sen så kommer det en handlingsplan som, som bygger på vad bibeltexterna säger. Som jag faktiskt själv har jobbat med. Och det jag kan se är ju att jag, jag blir fortfarande arg. Men inte lika ofta, inte lika mycket och det blir lättare och lättare för mig att, att hantera vreden, ilskan och så här. Och ni kan ju fråga Therese sen om, om det är så eller inte, men jag tror hon håller med i alla fall. Jag vill börja läsa då texten från, från Matteus 5 som är ju... Utgångspunkt i romabrevet här. Matteus 5. Det här är faktiskt en text som jag egentligen aldrig har hört någon predika över. Jag har hört den läsa så har nämnt några saker men aldrig riktigt predika. Så vi ska läsa från Matteus 5 och vers 20 till 26. Jesus säger så här, ni har hört att det är sagt till fäderna du ska inte mörda den som mördar är skyldig inför domstolen jag säger er den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen och den som säger till sin broder nu läste jag inte vers 20 men jag kommer tillbaka till den den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande i hänna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 Förrän du har betalat till sista öret. Vers 20 säger. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariserna. Så kan ni inte komma in i himmelriket. En av utgångspunkterna här som är jätteviktig för oss alla att förstå. Det är att Jesus. Kom, först så, så säger han här liksom att er rättfärdighet måste vara större än fariserna som de skriftlärdas. Och sen så kommer han inte med nya lagar Utan han kommer med en, en, en bild av hur Ett liv Som en lärjunge kan se ut För om, man liksom, om vi tänker igenom Bergspredikan här så har han liksom samlat Lärjungarna Och så, så kommer de här saliprisningarna och så pratar de om staden på berget och ljus och salt eh, Det har vi hållit på med här under hösten Och det är lärjungarna han talar till, han talar inte till alla människor i hela världen som liksom generella lagar. Utan om man vill leva som en kristen. Om man vill följa Jesus. Om man vill vara hans efterföljare. Så, så är det här. Så, så kan det livet se ut så här. Och, och dessutom så, så ger han ju då också praktiska och konkreta steg. Hur man ska kunna hantera det här. För att det ska kunna vara ja, liv. Han säger exempelvis då att lagen pratar om. Du ska inte mörda. Men jag säger er. Så han, på, på ett vis så höjer han kraven, men det är inte, man ska inte se det som lagkrav utan man ska se det som ja, men det här är möjligt när vi har fyllts med rättfärdighetens gåva. När vi har tagit emot Jesus, när, när Jesus är vår Herre och Frälsare. Utifrån hans liv så är det här möjligt om vi vill följa honom, om vi vill leva i honom. Så, <hör> vi ska gå till Efeserbrevet brevet, då, fjärde kapitlet. Och här undervisar Paulus ungefär om samma sak. Se noga till hur ni lever i rubriken. Och det är också skrivet till människor som har iklätt sig den nya människan. Står det i vers 24. Vi ska läsa vers 26, 27, 31 och 32. Grips ni av vrede så synda inte. Så det, Jag vill börja där. Som vi såg här så Alla av oss blir arga någon gång Det står till och med om Jesus Att han blev vred I alla fall vid två tillfällen Alltså så att känslan i sig Att bli vred Och arg Är en, en mänsklig känsla Och det kan ju inte vara fel i sig Att, att, att ha en känslan att, att känslan kommer Men den, den dyker upp ibland Så blir man arg Jag tror att Gud har liksom gett oss den här så vreden kan ju vara en, en, en, man kan behöva den ibland. Som förälder så kan man behöva bli sträng på barnen. Man kan liksom inte bara lalla och skratta hela tiden. <trycker> tycka att allt är okej, okay, utan man måste kunna signalera att det här är inte okej. Okay. Det, det gör vi liksom automatiskt när man känner att men nu närmar det sig gränsen här. Då, då, då sträcker man på sig och så sjunker ögonbrynen ner och så <trycker> kommer den där skärpan i rösten. Det här är inte okej. Okay. Jag brukar säga till Therese ibland när de kommer hem från skolan att hon ska hissa upp ögonbrynen för att man de, de liksom fastnat i det här strängläget när man har varit med sina elever hela dagen. Så, det, kan, det kan ju vara så att man liksom nästan fastnar i i det här sträng saket och jag, jag, jag tror att det här är alltså, det är okej okay. och egentligen så tror jag att alltså, det räcker. Men, men som, som ni vet, liksom, när de här känslorna kommer så dyker det upp en mängd andra saker och vi ska prata mer om dem sen här. Alltså, det, det blir smarsade tennisracketar och sparkar på cykeln och eh, ord till människor som vi ångrar senare. och eh, ja, det Skrik och eh, rop och, och i värsta fall våld och sådana saker också. Så vrede som känsla är okej. Okay. Men, men i samma mening så säger Paulus, så synda inte. Han säger också, låt inte solen gå ner över vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Alltså våran vrede, våran ilska kan också ge djävulen tillfälle och utrymme i, i våra liv. Paulus fortsätter i vers 31. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, all skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Lägg bort de här sakerna. Lägg bort vreden. Jakob skriver i, i första kapitlet. En, till en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Så att... Att, att vara arg, att bli arg, att vara arg, att, att visa vrede är på ett sätt en mänsklig känsla. Men samtidigt så säger Paulus, synda inte, lägg bort det. Jakob säger, det åstadkommer ingenting som är gott och bra inför Gud. Och det måste vi ha med oss. Så det, det måste, jag, ska, måste kanske ett starkt ord, men jag tror att det är viktigt för oss som, som vill följa Jesus och, och leva för honom. Att vi på något sätt också kan få en vision av ett, av ett liv. Där vi inte har det här. Där vi inte är arga. Att vi vågar se att ja, men det Jesus säger att det är möjligt. Paulus säger att det är möjligt. Jakob säger att det är möjligt att lägga bort det. Att, att leva utan, utan ilskan. Utan alla de här utbrotten som, som kommer. Om vi går tillbaks till vi kommer tillbaks till tankarna här i FC brevet 4. Men om vi går tillbaka tillbaks till Matteus 5 så, så börjar Jesus med mod. Han säger att fäderna säger du ska inte mörda. Så det har det har ju liksom blivit en, det är ur 10 Guds bud, du ska icke dräpa. Det är en del av av hela den västerländska eh, rättskulturen, rättssystemet. Att mord är inte okej. Okay. Och att den som är mördare är skyldig inför domstolen. Men, men sen så kommer han med, med några saker där. Jag säger att den som är vred är skyldig inför domstolen. Och så om du säger till din broder ditt dumhuvud så är du skyldig inför stora rådet. Så att det är till och med värre. Och sen så kommer han då om du säger din dåre. Så är du skyldig och döms i det brinnande i hänna. Nu tror jag inte att det är orden i sig. Men, men det är ju... Eh, det, det, det, är inget, det är inte konstigt att, att Jesus börjar med, med mord alltså våld mord vrede så, om, man, om man plockar bort vrede så skulle det vara väldigt lite våld och mord i världen eller hur? jag läste en, en artikel i en historisk tidning här om, om de långa knivarna natt från andra världskriget när, när alltså man har liksom ut vad som hände, hur Hitler tog makten och, och utmanövrerade sina fiender i partiet genom att ja, kallblodigt mörda 80 personer på en dag ungefär. och Hur han liksom drevs av, av både vrede, bitterhet hur han liksom gick på och gormade. Det finns ögonvittnesberättelser om det. Att vreden, ilskan. När den spiralen får växa på så, så är frukten våld. Och till slut kanske mord. Men Jesus pratar också om ditt dumhuvud. Alltså när... När att man blir arg, att man hetsar upp så här. Och så blir man arg på någon. Men sen så, så fastnar det här i oss. Så att man börjar hysa agg mot en person. Alltså den där dumskallen. Den där. Och alltså, så går man med det här i, i, i hjärtat. Att ja, men jag börjar hy, Alltså den här personen. Kanske har gjort mig illa. Jag blir arg. Men, men sen så blir det inte bara liksom den här ur Utan att det fastnar. Så att det blir ett ett agg, så jag liksom går när jag tänker på den människan så tänker jag den dumskallen vill jag inte ha någon med att göra eller den här oj oj oj och det här kan ju då också, sen när jag möter den här människan igen så, så har jag liksom de här att det här är en dumskalle som jag träffar ja. och så säger den här personen ytterligare någonting igen som gör att det blir arg eller sårad, då, då liksom då bara växer ju det här på också ja. så att då, då tycker jag inte han bara är en dumskall utan då tycker jag att han är en idiot. Så din dåre. Och då, då växer det här alltså en, som en spiral. Och så kan vi säga att det här heter förakt. Och så blir det liksom det här föraktet nästa gång jag träffar den personen så... Så tycker jag att jag har rätt att bli arg på, på honom. För att liksom, det här har byggts på. Jag tycker att han är en dum Och så tycker jag att han är en riktig idiot. Nästa gång han gör något dumt mot mig. Då blir jag ju arg direkt. För att det bara bekräftar mitt förakt. Och så växer det här. Och växer och växer och växer. Och till slut så, så kan det ju producera våld, mord och en massa andra sådana här saker. Och jag skulle vilja säga att allt det vi ser av våld i samhället som bygger på att den här spiralen har byggts upp. Så tänk bara läktarvåld. Man kan ju gå på en hockeymatch så här. Det är ganska mycket vrede. Som kommer det nog supporter från andra laget. och Då, liksom, då hyser man ag mot dem och så liksom föraktar man dem. Och så är det lätt att liksom man möts efter matchen. Särskilt om man har förlorat. Att då, de där idioterna ska vi... Ja, göra de här sakerna med. Man kan ju tänka in i de situationer där man är. Nästan alltid när det händer våldshandlingar så, så har det hänt saker. Och den här spiralen snurrar snurrar, ett eller två varv. Eller tre eller fler. Och till slut så, så rinner det över. Och det är det här Jesus pratar om. Och då ska man också tänka att Ja, mord kanske är långt bort för väldigt många av oss i, i, i vårt samhälle, i våran tid. Men, men eh, vi kan ju mörda människor på andra sätt. Genom att helt enkelt frysa ut dem ur gemenskapen. Stänga av dem från våra liv. Eh, som när de ringer så eh, svarar vi inte i mobilen. När de, vi möter dem på gatan tittar vi åt ett annat håll. Just utifrån... Agg, vrede, förakt och sådana saker. Så det, det är ju själva processen som som händer i oss. Så här. Eh. Hur ska man då kunna hantera det här? Och det är där vi behöver en, en handlingsplan. Jag har en en, en handlingsplan i i sju punkter. Tror jag. Som vi ska ta här. Alldeles strax. Den är inte svår sudda den här tavlan. Men det är vårman. Jag ska inte bli arg i alla fall. Det första som jag vill säga. Alltså om man nu ska ha en handlingsplan och kunna hantera, lära sig att hantera vreden. Så det första så är det att inse att det är ett problem. Alltså vi måste inse som, som lärjungar att Jesus, Paulus, Jakob i Nya Testamentet säger att vi ska lägga bort det här. Alltså, det är inte okej. Okay. Det, det här är en predikan till mig själv också, alltså det är inte okej. Okay. Och, och det måste vi inse, det, det är inte bra, helt enkelt. Alltså, man kan ju själv rättfärdiga sig väldigt enkelt och tycka att ja, men jag har rätt att bli arg för att den personen gjorde det, det, och så, och så, och, så, och gjorde faktiskt samma, blev arg på mig först. Och så blir jag arg tillbaka, så då har jag liksom rätt att göra. Och Jesus kommer det lite längre fram i bergspredikan när han säger att vi ska älska våra fiender. Då. Vi ska inte ge igen sådana saker. Så det, det är inte okej okay att släppa på den här vreden så att det skadar en annan person. Varken alltså verbalt eller... Fysiskt eller alltså bara med att vi liksom tar i för mycket så att den andra backar undan eller blir rädd på något sätt. Det andra två, oh, det var jag inne på lite grann. Eh, vad ska vi kalla det? Vision om en god människa. Att jag, alltså, jag vill vara en god människa. Jag vill uppfattas som särleksfull. God, snäll. Inte mässig, men, men trevlig. Glad, god, fridsam och så vidare. Och jag tror att... Jag läste läst en, en som heter Dallas Willard. Han sa så här. Alltså... För det första säger han att godhet, det är, alltså godhet av andra människor. Det är, vi, det är vad vi kan förvänta oss i en relation och bör förvänta oss. Och faktiskt förväntar oss. Alltså när, om jag ska ha en. Om jag ska vara kompis med Peter så förutsätter jag att han är god och snäll med mig. Alltså att han behandlar mig väl. Om jag, När Therese gifte sig med mig så, så förväntar hon sig att jag skulle vara god och ta hand om henne och dela livet med henne och sådär. Det, det är ju liksom en, en förväntan som vi kan ha på varandra. Sen är ju kan ju då ilskande redan vara ett problem. Sen är det ju då så att när man då liksom lyckas med att vara in, inte vara arg... Nu skulle man på något sätt vilja få beröm och uppmuntran för det, men det är väldigt sällan man får det. För att det alltså, förväntan på mig är ju att jag ska vara god, och snäll. Eh, inte att jag ska vara vresig, sur och arg. Men, men om jag inte är vresig, sur och arg så får jag väldigt sällan beröm för det. Alltså, och, idag har du varit så, inte vresig, sur och arg. Det är, det är inte det man får höra. Och den här författaren han säger att det är som att förvänta sig, om jag reser till, till London och kommer fram så är det ingen som berömmer mig, oj vad duktig det du var som inte åkte till Paris. Alltså det är ungefär samma sak, alltså, oj vad duktig det du var som inte så när det förväntas att vi ska vara på ett visst sätt och så, ja, ni förstår. Och precis tvärtom, och det är det här som är poängen. Att om jag ska vara, om jag vill hantera min vrede så är det väl en väldigt dålig strategi att försöka att inte vara arg. Eller inte bli arg. För det, för det, för det första så, så fokuserar det ju på... På, på fel sak. Alltså det fokuserar ju mig på, på vreden och på problemet. För det andra så är det inte att inte vara arg. Det är inte det som är mitt mål. Det är inte det Gud vill. Utan Gud vill ju att vi ska vara goda människor. Rättfärdiga personer som kan ge någonting till andra. Och, och det är ju då som att jag menar, att jobba med att inte bli arg. Det är ungefär som att jobba stenhårt för att inte komma till London om man vill åka till Paris. Alltså vi, vi, vi riktar oss på fel sak. Bara för att vi inte kommer till London behöver det inte innebära att vi hamnar i Paris. Utan man kan ju hamna i New York eller Prag eller var som helst om man inte ska till London. Men vi vill bli goda människor och då behöver vi rikta oss på att, att, att vara det i första hand. Jag räknade ut snabbt i veckan här att jag nog, förmodligen har sagt till Teresa att jag älskar henne. Minst 15 000 gånger. I alla, alltså, vi var gifta i drygt 20 år. Och I alla fall morgon och kväll, de dagar som, som jag inte varit borta på resa, så har han sagt det. Jag vet inte om jag har sagt lika många gånger till barnen, men jag har, jag har jobbat på det för att jag tror att det är viktigt att man bygger någonting. Inte bara jobba på att inte riva om kull. För när man blir arg så river man om kull saker och ting i relationen. Men man måste också bygga någonting med sitt liv. Och vreda är ju någonting som händer i relation med andra. men menar man kan ju bli arg på cykeln, jag har ingen särskild relation till min cykel. Så där. Men, men, men vreda händer ju i en relation med en annan person, då måste man ju också bygga någonting. Sen så kan vreden riva ner. Men att ha bara som strategi att inte riva om kull saker och ting är inte bra om det är någonting som ska byggas. Hur? Så, så det, det är ju en utgångspunkt. Nu handlar det inte bara om säga, att säga snälla och bra saker utan det handlar ju också om att visa det, göra det, omsätta det i i, i handling. En tredje steg i den här handlingsplanen. Och nu nu, nu pratar vi lite mer om vrede igen. Och det, det är liksom de här fysiska fysiska förutsättningar när blir du arg? Så det, det, ja, det, det har jag liksom. Förstått utifrån samtal med Therese, när blir jag arg? Det finns ju några fysiska anledningar som gör att det är lättare bli arg. Om jag har sovit för lite, om jag har för lågt blodsocker, om jag har stressat. Det kan ju vara andra saker också. Kvinnor har hormoner som har vissa cykler och sånt där som också kan ställa till det, jag förstått. Jag tror inte vi män har de sakerna, men vi har väl andra hormoner som kan spöka också. I, i sammanhanget, men, men, men om jag sköter mitt, alltså de, de fysiska sakerna med, med med sömn, med mat, motion, håller ordning på stress och sådär. Så säger jag att jag blir inte lika ofta arg. Så vet jag att ilska, som alltså ett problem så kanske jag behöver tänka på de här sakerna. När? Varför händer det? Sådär. Det är väldigt eh, mänskliga fysiska saker. Fjärde saken där är liksom trygghet i Gud. Paulus skriver i en av verserna vi läste, förlåt liksom Kristus har förlåtit er. Liksom Kristus har förlåtit er. Så det är på, på grunden av vad Jesus har gjort för mig. Så det, det är utifrån hans liv, hans, eh, hans förlåtelse, hans rättvärdighet. Tryggheten i relationen med, med Gud. Ja. När jag är trygg där. När jag lever nära Jesus så är det inte lika lätt att, att bli arg. Och, och framförallt inte lika lätt att ta i för mycket eller göra fel saker när jag är uppfylld av det här. Och här är ju, alltså, om man nu pratar om fysiska bra förutsättningar så kan man ju prata om andliga bra och goda förutsättningar. Och här är de här klassiska sakerna att man lever i i ordet, att låta Gud tala till den genom bibelordet att man söker Guds närhet i i bön och andakt, att man finns i den kristna gemenskapen, att man fyller på för, för det är ju ändå att, att att vara en god människa som är vårat mål att man fyller på med, med godheten från Gud så att det är också det som kan fara ut genom oss Sen är det faktiskt så att vi då, trots allt det här ändå blir arga ibland. Och då, då när vreden kommer. Jag vet inte om hur, hur, det, jag vet hur det känns för mig, jag vet inte riktigt hur det känns för dig. Men det, det, det vet du själv. Men jag kan känna liksom att nu, nu börjar jag bli irriterad. Det börjar liksom oss med den där känslan, nu, nu, nu kommer irritationen, nu är det någonting som, någonting som skaver. Vi har ju då Kristina som, som bor hos oss i, i, i familjehem och hon skaver ibland kan man säga. Man brukar säga att någon går en på nerverna eller så här. Alltså det, det, man kan känna att nu kommer, nu, nu, nu, nu växer det här i mig. Och det vi ska komma ihåg är att vrede är en känsla. Precis som glädje eller kärlek eller frid. Så här. Och jag tror och tycker mig att förstå att det är också någonting som man kan lära sig att hantera. Att när jag känner signalerna att nu är det på gång så kan jag också välja vad jag gör. Tyvärr så är det vanligast att man bara släpper på det för att man... Ja, ni vet adrenalinet pumpar Och så kanske då blodsockret råkar vara lågt just då Och så kan det vara stressigt på jobbet en dag så förutsättningarna kanske inte var riktigt bra just nu men, men Men Det är vad jag gör då Som är väldigt avgörande Och det jag märkte är att om jag kan känna igen de här tidiga Tidiga signalerna, att nu är jag på väg att bli för Sträng eller för arg. Då, då, kan lära, då har jag lärt mig att jag kan backa undan. Jag kan lämna Kristina till Theres eller jag kan Om det är Theres som jag känner att det här riktas riktigt mot så säger jag, jag går ut i garaget. Eller någon, alltså jag, jag går undan. Och så kan, kan jag liksom lugna ner en del av de här känslorna. Och så kan man prata om saker och ting på ett lite annat sätt när man har lugnat ner sig. Det går ibland. Jag lyckas inte alltid, måste jag säga. Men, men, men det, det går ofta, och jag tror att man kan lära sig det. Sen, sen, om du nu liksom börjar koka igen, så säger ju också Paulus att vi ska lägga bort snedanden och skrikandet. Alltså, vad, hur utåtagerande agerande blir. Jag? Alltså vad, vad gör jag med det här? Alltså att man höjer rösten en aning när adrenalinet pumpar, det tror jag är svårt att låta bli. Men, men jag kan ju välja liksom att släppa på full orkanstyrka eller ja, försöka ändå att hålla en någorlunda normal ton. Smädandet, jag vet en del liksom blir ju arga också så man kan Kontrollera knappt vad man säger och det blir liksom och, och långa ramsor och, och man kallar människor för det ena och det andra. Som jag inte tänker citera just nu men ni kan tänka er själva. Att försöka. En strategi som har varit bra för mig det är liksom att träna. Träna in. Vad ska jag säga när jag blir arg? <laughs> Vad är det som jag tycker är okej okay att säga? Och sen säga de sakerna. Så det här till... Alltså när jag blir arg. Att ändå säga sådana saker som inte skadar den andra personen. För det är lätt, Jakob pratar om tungan som en, en liten eld som kan starta en skogsbrand. Alltså det är onödigt att starta en skogsbrand om man inte behöver. Eller hur? Så jag kanske kan eh, träna in mig när jag är lugn att säga att jag blir så arg. <går> Istället för att säga du din jubelåsna eller något liknande. <går> Och så kan jag... Eh, på något sätt ändå i vreden, ilskan, i det jag ändå inte kan kontrollera, ändå begränsa skadorna av vad som händer. Om jag, ska säga. jag har märkt att det finns vissa människor som blir arga som på något sätt går över i Tourettes syndrom. På något sätt, när, man, när man blir tillräckligt arg så Tourettes där när man inte kan låta bli och säga allt man tänker. Så här. och, och det är inte okej. Okay. Alltså okay. I, I det normala så är det absolut inte okej. Okay. Men det är fortfarande inte okej okay när, när man blir arg. För man ångrar sig alltid sen. Att man, alla de här sakerna som man häver ur sig. Och jag tror att, alltså, att jobba med att lägga band på, på sin tunga när man då liksom är på väg att explodera är oerhört viktigt att träna på. För det gör också att den här spiralen är lättare att bryta. För att man åstadkommer inte riktigt lika stor skada med det man drar till med. Sen är det ju så att Paulus säger det här. Smädelser och skrikande. Jag tror inte att det gör någon glad faktiskt. Och som en god människa är det ingenting som jag vill förmedla till till. Andra. Så, det var vad ska vi kalla den här punkten då? Skadebegränsning kan vi säga. Nummer 6. Och nu kommer vi in på, på det strategin då som Jesus ser i Bergspredikan. Han säger för. Först måste jag säga att jag har gått över 30 minuter här men jag måste få hålla på i 8-10 minuter till här för att klara, klara och få med allt som hör ihop här. Jesus säger så här. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din bror har något emot dig. Så lämna din gåva framför allt det och gå först och försonade dig med din bror Och kom sedan och bär fram din gåva. Det här, alltså, det är en extrem bild som Jesus använder. När juden gick med sin offergåva in i templet så var det den heligaste handlingen som han gjorde. Kanske bara en gång på året. Alltså, om man ska jämföra med något idag så, så är det liksom om, om man är på väg till sin egen vigsel ungefär och så står man där med, med, med, med kvinnor älskar och älskare på väg att gå fram och så säger så som du då kommer ihåg att din bror har något emot dig det här är kopplat till, till vreden alltså det är det Jesus pratar om om du har gjort något som har gjort din, om du har liksom blivit arg så att din, din broder, din vän har någonting emot dig när du är på väg till den här oerhört heliga handlingen och kommer ihåg det så släpp allt rakt ner och gå och försona dig så, så viktigt är försoningen att, att upprätta förlåtelse att upprätta relationen med, med personen sen så kan du gå och bära fram din offergåva igen Paulus säger förlåt liksom Kristus har förlåtit oss för Varför är det här viktigt? Jo, försoning återupprättar relationen igen. Och jag har jobbat med den här strategin då i ja, minst 20 år. Att Varje gång jag har blivit arg och känner att nu tog jag i för mycket, eller i alla fall var det oroligt att jag tagit i för mycket. Så, så jag har också kommit till personen i fråga, Therese eller barnen eller, eller vem det nu är då som har blivit drabbad och sagt förlåt. Jag skulle inte ha blivit så där arg, jag gjorde fel, kan du förlåta mig? Och i början av vårt äktenskap så var det inte dagligen men nära på. <laughs> nu kanske vi är liksom där det är, vad tror du, varannan vecka kanske. Ja, inte så ofta ens kanske. Till barnen är det lite någon gång då och då också. Man känner att men nu tog jag i för mycket, nu blev jag för arg. Så får jag, och, och, finessen är att det återupprättar relationen igen. Det gör att det är ingenting emellan som, som skaver eller som... Utan jag kan alltså, be om förlåtelse, jag ödmjuka mig. Och liksom kan ha fullt flöde. Och den här spiralen som jag ritade, den bryts. För det, det, blir, det är inget agg kvar i mig när jag har bett om förlåt, när jag insett att jag har gjort fel och bett om förlåtelse så har jag inget agg kvar. Och det är inget, förhoppningsvis heller inget agg kvar i den andra personen som förlåter mig. Så det här kalla kriget det trappas inte upp utan det, det bryts av. Och så kan jag eh, Få en Frans till. Så om jag sagt att jag älskar Therese tusen gånger, kanske, nej 15 tusen gånger så kanske bett om förlåtelse två tusen gånger för att jag blivit arg. Så jag har ändå byggt mer kanske än jag rivit ner förhoppningsvis. Och det, det är väl det vi behöver ha som, som strategi, att by, bygga mer än vi förstör. Men be om förlåtelse. Och det här är också någonting som, som gör att man måste ödmjuka sig. Sen måste vi förstå i det här att det, här, det är ingen lag som Jesus ger. Det finns tillfällen och situationer när det är väldigt svårt att be om förlåtelse. Särskilt om det har gått lång tid eller det är någon människa som man inte känner så väl eller inte får tag på. så här. Så det, det finns sammanhang när det inte går. Och då går det inte. Men normal läget är ändå sök upp personen be om förlåtelse. Steg två i det här, det är ju då att Jesus kommer till sen här om att han säger Var angelägen om att du göra upp med din motpart när du är med honom på vägen. Alltså, ta tag i det så fort som möjligt. Låt, låt inte det liksom gå dagar, veckor och år. Låt inte solen gå ner över din vrede, säger Paulus. Alltså, när adrenalinet har sjunkit undan när du har lugnat ner dig när du inser att nu gick jag för långt så eh, ta tag i det det är Jesus säger annars säger att ja, men då hamnar man hos domaren och sen blir man överlämnad till fångvaktaren och så blir man kastad i fängelse Paulus pratar om att ge inte djävulen något tillfälle och jag tror att alltså, oopjord vrede, oopjord synd Vrede som har skadat i relationen kan också binda oss. Så det begränsar oss Det begränsar oss i den relationen men det kan också begränsa oss i andra relationer. Jag tror att vi behöver få uppleva Guds frihet på det här området. Att, Gud få, att vi kan få först och främst förlåtelse av Gud- att vi inser, oj, oj, oj, nu har jag hamnat i fängelse. Men nu har jag gjort något som har... Väldigt, alltså, det här är väldigt dumt. Det här har kanske varit något som har pågått i mitt liv länge. Vrede, förakt, agg. Jag har mängder med relationer som, som är skadade och sårade för att jag blivit för arg. Det är kanske omöjligt att komma på och be alla de människorna om förlåtelse. Och söka försoning med allihop. Men vi kan, be, vi kan börja att komma till Gud- så nu, nu är jag hamnat i fängelse. <laughs> ser hur mitt liv ser ut. Jag behöver en hjälp att komma ur det här. Så får vi bygga med hans förlåtelse. Förlåta oss själva. Och så börja bygga upp de relationerna med människorna som vi möter. Och be om förlåtelse där det behövs. Och ödmjuka oss. Så här. Att ta tag i det direkt. För vi vill inte till slut en dag heller behöva stå till svars inför Gud för... Allt det vi har gjort i vårt bred, bredesmål. Ja, det här är ju i sig ett ganska utmanande budskap som ni förstår. Ni har fått en, en handlingsplan. Som jag, det är inget så här snabbfix. Det är inte sju sekunders lim som fixar allting. Utan det, det är någon, en, en handlingsplan att jobba med. Och min erfarenhet är att det, det fungerar när jag jobbar med att göra det här till en del av mitt liv. Du kanske här som känner dig väldigt träffad och vet att jag måste gå hem och försona mig med någon person som jag har gjort illa på något sätt. Det kan vara litet eller det kan vara stort. Något som har hänt den senaste tiden här kan vara någon av er som känner att ja, jag har hamnat i det här fängelset. Alltså jag är fångad av min, min vrede. Många av mina relationer är förstörda på grund av min eh, ilska, mitt agg, mitt förakt. Och där tror jag Gud också kan komma med sin förlåtelse och sin frid och sin frihet. Jag skickar med det här också. Prata gärna om det. Om vrede är ett problem i ditt liv så, så tror jag att det smart att prata med någon person om det Och kunna få hjälp och stöd De här lärjunga grupperna vi har är utomordentliga Jag tror att det ska kunna finnas utrymme också i hemgrupperna att prata om sådana här saker Där vi också kan hjälpa varandra och stötta varandra som, för som ni såg Så var det ingen i det här rummet som inte har blivit i senaste månaden Så jag tror att vi alla har erfarenheter av det På något sätt Jag tror att det, att det är möjligt för oss Eftersom Jesus talar om det. Att, att kunna vara en församling som, som hjälper varann. Som stöttar varann också på det, här, på det här området. För att relationerna ska kunna fungera ännu mycket bättre. Att vi ska kunna vara en, en församling som är full av kärlek. Full av liv. Där människor kan komma utan att behöva vara rädda att... Liksom det ska explodera eller att någon ska fördöma mig för att det är fel såna saker. Jag tror att Gud vill att församlingen, Guds rike, ska kunna vara en, en sån plats där alla får förlåtelse. Upprättelse. Där Guds frid ska råda, där Guds frihet ska råda. Och det, det är också min bön. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för det här utmanande budskapet. Eh, Jesus, jag tackar dig för att du vill att vi ska vara dina lärjungar, dina, dina efterföljare. Vi vet att du sa, det står om dig att, att du blev vred, men vi vet också att du var utan synd. Här. Vi ber att vi ska kunna lära oss att hantera vår ilska, vår vrede, så att eh, våra relationer, våra familjer, våra äktenskap, våra vänskapsrelationer får fungera här. Att vi vi också på, på det sättet ska kunna få vara salt och ljus när vi visar på att det finns en, en väg att gå, att, att ha ett liv som, som är fullt av godhet. Jesus, jag vill be för dem som brottas här med, med, med, med tankar om, om att behöva gå och ödmjuka sig och be om förlåtelse. Jag vill be om mod och, och kraft och styrka att göra det här. Jesus, jag vill be för dem som upplever att de är fångade i, i, i, i sin ilska, i sin vrede. Där man har förstört relationer på olika sätt. På många ställen här. Jesus, jag vill be om upprättelse och frihet och förlåtelse där just nu. Ge namn här. Amen. Amen.